Në kjo temë ka të bëj me qështjen e, e bujaris Ose asaj që që në gjënë rabë më, më mirë elithar Elithar do të thot të japësh për parësi të tjerëve më shumë se sa vete standhe Në allohë s'ha në tali ka në vdurën Kur'an Ata besimtarë dhe cili dhamë për parësi vëlezëve të tyre për parëve të vetëve të tyre Në ndërdisje, dhe farë, më është kaq shumë. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, "U yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasa." Dhe ata thotë japim për parësi, domthonë vëllezërit këtu për parë vetë të tyre, edhe sikur të kenë nevojë, thotë. Domthonë edhe pse kanë nevojë, ata i japin për parësi vëllezëve të tjerë. Dhe kjo quhet el-ithar, të japësh për parësi tjetrit përpara vetës tënde, dhe kjo është një përcaktim i besimtarë të vërtetë. Dhe Allahu S.H.A.L.I. ka lefduruar në nësaret me këto dhe të cilësie Duk e thëmë për ta që ata i ebni përparsi muhajgjirëve Edhe pse ishin edhe vetë nevojtar E kjo të regonën besinu të tërët vërtet Përne dhe Allahu S.H.A.L.I. ka lefduruar ata në Kur'an Pasaj thot ome ju në ka shuh ha lefsi i fa ulajke ome lë muflihun Dhe ku shëruan vetën e ti për shuhut A i është prej të fituarve, për fitimtarve Edhe fjellë e shuhë një në arabe Do të thot Lakmija që ka njeriu Pra të që nuk e ka në dorë në ti Lakmija që ka njeriu Pra të që nuk e ka në dorë në ti Ky që të shuhë Edhe kjullë e lakmija E qonë njeriu në kopratësi Dhe kopratësia është një përcisive më të ulta Të cilat nuk i përkasin Besimtarit Më dje e, Arabët e kompanse uh, qortuar njerzit edhe përpara islamit edhe, dhe dhe konsideron njeriu pa vlerë kur ai ishte koprac. Na treguohet që shkojn disa, domthonjë një fis tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thon. Ai i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, "Duke kush i parë juaj?" I thon ata, "Ës filani i parion, më qenë është njeriu më i mirë joni në fisin ton." Vetëm se ne e konsiderojmë atë pak kooperac. E i tha profeti sallallahu alejhi vesellem, ku ka cilësi më të ulët se kooperacia dha. E s'është i pari juaj më përdesa që ka kooperaz, nëse ka s'e vlen të jini në atë parë tuaj, por kundërzi i pari juaj është filani për mund një person tjetër. Dhe kjo tregon që kooperacia është ngancësi më e ulta, ndër kooperacia është e kundërt e bujarisë. E bujaria ka disa grade, një për gradeve të bujarisë është java për parasimjetet parave të sëndës, kjo është grada më e lartë. Mërën djetarë kanë të regurë që bujarië nda në tre grada. E para është që tjapësh tjapësh dishka që nuk të pakëson pasurin të ndë. Që nuk të pakëson pasurin të ndë. Dhe nuk e ndjen të vështirë kur tje je pëta. Kjo është që që që në gjohë në rabë e sëha. Që i themin e në një një një gjohë që bujari. Pasa e grada e dytë Ësht të japësh shumicën e pasurisë tënde, edhe të lesh diçka të vogël, ose të japësh gjysmën e pasurisë dhe të lesh gjysmën për veten tënde. Dhe kjo një gjëra u quhet elxut, edhe në një gjuhë shipe gjithashtu për e përkthehet përsëri bujarisë, s'kemi fjalë tjetër, një gjë që do të ja s'isoj. S'xhash diçka dhe elxut, diçka tjetër, janë dy gradë të ndryshme të bujarisë. Edhe elxut është që japësh më shumë për tërësa për veten tënde ose të japësh njësoj. Edhe do mund të kapësh gjysmën e hapur gjysmën ta mbash. Edhe e tretësheli i tharr, do mund të ti hapësh për parësi tjetrit kur ti ke nevojë vetëm për atë gjë, kjo është grada më e lartë e bujarisë, mm -hmm. el ithar. Ti hapësh për parësi tjetrit përpara vetë për tënd. Dhe siç e treguam më sipër Allahu Subhanetale i ka lavdëruar ansarët për këtë lëgjë. Dhe kjo është grada më e lartë e bujarisë tregon se Qais ibn Saad ibn Ubad radhiyallahu anhuma ka qen një prej njerëzve më bujar, më të njohur në për bujari. Dhe sa tregon një që Usmur, edhe po priset të vinin vëllezërit musliman për ta vizituar, si erdhi një i për vizit. Nuk erdhom njerëj dhe thaf pse nuk po vinim vizitoni njerëj, Emismur. Dhe i than, ata kanë turp të vind të të vizitojnë Sepse kanë borgjët e këti Dhe kanë, kanë turp se më të me, me artë në shumë Se ta kanë la borgjin Dhe tha, e po shtrofë të lodhët pasuri Që bëhet shkak për t'i pengur Vlezë nga vizita edhe, Që i person, edhe tha, i thiri Që zhdo kush që ka borgjët Ka i borgjë, si Të këtë mund të kundhët A e ka halalët edhe, Nuk në ngryse e ditët deri sa U thyesoft ajo pragut i derës nga shumica e njerëjve që vinin për ta vizituar. Dallgoj të, të Saborch kishte njerëz tek ai. Dallazësi si, si u afali ku atë në Borçi. Dhe i than një herë, a ke parë ndonjë person më bujar se vetë jote? I thaj po. Fa tha qellova një herë tha, që shkova tha tregon me ishim ish me disa me disa shokë, shkova më tha në një në një shkretir thotë, tip tip fshati, vend ku jetojnë arabët. Edhe ishte një grua tha dhe ndërkohë që shkova më ty thotë, na futin në shtëpi dhe erdhi në shoqin. Erdi shoshit dhe i tha të shoshit ka në ardu miqë Erdi shoshit të knethot Edhe në thejrë një dhe vetot Në thejrë dhe vetot Sa pak vetë më tishë në ta Në thejrë dhe vetot Edhe hani Edhe hëngëm Të njësëm e thejrë një tjetër Dhe vetë tjetër Edhe i tha më ne Ne akoma nuk kemi ngrën Vetëm se pak nga joj që në thejrë dje Edhe i tha Unë nuk jabë miqët mi Ato ushqim që ka qenë në ngelur nga dje Nuk e a ja mija të mija të mija ushtimin e ngjellur nga djetët Edhe të njëtë një të njëtë ka bërë për 2-u se për 3-3 të reshtë, thot 2-u se të rritë ka, ka therë, 2-u se të të të dheve, në zhëtë nga i dheve Edhe bindë të shithë, dhe nuk në visëm, thot, nga që bindë të shithë Dere sa pasë e, kur ikëm, morëm 100 dinarë, për jarë, 100 dinarë, për jarë, nuk e shaka, në gjem avë Edhe ja vendosën shpija, alam grusit Kur ngrit ditë thotë që u zbardh mirë thotë. Kur shikoi një person që po thëriste, ndaloni thotë njerëz të qejtë thotë. Ndaloni thot, njerëz të qejtë. Thotë thot. thot, ju më dha këtë pasurinë thotë që më dha thotë më dha si shpërblye sepse unë u tregova miqpritë ndaj jush, dërgo bujar. Edhe edhe nafa do ta merrni këto ose përndryshe unë do t'u vras sot me heshtë thotë pasurinë tuaj. Na, edhe na dha pasurinë, nuk nuk e bëjti. Donë u largua. Do mdogëj subhanallahu çfar bujarije. Ajë se e konzë zërën ofendim, kur t'i e përpikjit e është përblejshë, ati dhënë. Lejnë se nuk ka nevoj e obdële zidejë. është për lartë, të dhërën? Po dhjojt dhërënë, shtë dhjojt. Rade, rade, rade. Dhe dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjojt dhjo Pas e thot Ibn Qayyim, shiko sot çfarë ish një sekret tek taktimi i Allahu subhanahu wa taala. Ë njerëzit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për ensarët që ensarët ka qenë mbujar dhe i ka lavdëruar, dhe ka treguar që ata kanë kryer detyrën e tyre në, në Islam tim radh. Dhe ka treguar ensarëve dhe u ka thënë: "Mbas meje do vin disa njerëz që do t'i japin përparësi vetëve të tyre në pasurinë e dunjas. Prandaj ju bëni durim", thot ensarëve. Domthon, u tregon ju kur ishit ju ju i dha për parësi Allahu dhe dërgoi te ti dhe e dha pasurin ty për Allahu për duhurin e ti dhe harruat vetën tuaja. Kurse më pas josh do vin disa njerëz se ta i japin për parësi vetëve vetë vetë të vetë ty, ju bëni durim thotë sepse Allahu i madhuar po sfrmon me të lëgjë për të ngritur atë lart. Dhe kjo lloj kjo lloj gradi nuk ka rëndë ash kuç, që ti ti japish për Allahun e ti mos japë, mos të jap, mos tash problem ti thotë. Pse ai që ta marrësh problemin plot tek Allahu subhanetauala. Ai thotë Ibn Khayyim. Po e pen, po i pën njerëzit vot që ata i japin për pasive të vetë tyre. Edhe pse ti i ke dhënë pronësi atyre ndaj vetes të ndë, nuk i jepën pronësi vetesaj, por por u ke dhënë atyre, di se kjo është një hajer që do Allahu prej do do Allahu te ti thot. Ne këtë e di Allahu më mirë thot. Pse tregoni me qaim llojët e bujaris? Sa lloj është bujaria? Te fat të ushim qaim zëka i ka, ka kufizuar lloj të bujaris me 10, po të mund sa dhe më shumë. E rëndësishme është mbas ato mund të rullohen ato 10a, i përmendim ato 10a. Lloji i parë është bujëria me shpirtin, dhe kjo është grada më lartë, e lartë e bujarisë. Në këtë ka treguar Allahu në Kur'an kur ka folur për shahidët. Ne ka treguar që ata i kanë shitur veten e tyre Allah dhe shpirtërat e tyre pasurinë Allahu subhanuhu teala. Ta shesesh Allahu do mund të habë shpirtin ton për Allahu subhanuhu teala. Dhe kjo është grada më e lartë e bujarisë. Tregosh bujar ndaj Allahu më dhurojë me shpirtin tot. Kjo është e që ka të regu Allah sërhanë të talë në Koran E dyta E sëlloj dyti bujaris është të, të regu është bujar me karigen tënde Me karigen kam përqetë një person të ashtë i posetoh një post shumë të lartë Post kam përqetë një që është president, është kreminist, emeral, fëse Bajtë fjallin në shtetë ku i gjyko me Ligjin Islam, në shtetë një qafireve Dhe i shkon dikur që i kërkon një ndërë Për shkët posti që ka Atëto për mbujërisë është i njeriu të ndihmoj të njëri që kanë kanë një hall duke shfrytzuar karrigen e tij domethënë të ndihmoj në të drejtë bashkë janë të padrejtë të ndihmoj në të drejtë janë të padrejtë dhe kjo është një lloj bujëri bujëri me karrigen edhe pse ai mund të thotë por shumë po e bëra këtë atëz do mgelet domethënë vend për të bërë diçka gjëra tjetër që më interesojnë mua dhe domi jo, i kemi domethënë ajo nevoja ime më radh jo i e përparsi vllajt të në këtë lloj shërbimesh ai thon nuk thot por shumë që do ta ruaj këtë lloj momenti, tash shfryzoj për veten time. Por tregonet bujar domo me vllain e tij. Mande ndihmon në bazën postës që ka. E treta, bujëria e tretë është bujëria me qetësinë. Tregonsh bujërimin e qetësinë tënde me rehatin tënde. E dhe kuptimi i kësaj është i njeriu, tregonet bujar dhe largohet nga rehati e tij për të shërbyer vëllezërve të ti tij, për të ndihmuar ata në hallat që kanë, në problemet që kanë. Kjo është një lloj bujari, bujari dhe on tregosh bujar duke duke lënë atë rehatin tënde për të për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Bujaria e katërt është tregosh bujar me dinjë. Dhe bujari e dijes është si njëri u di që, që merr ta japi. Edhe dhe dhënia e dijes është zakati i saj. Sikurse pasuria ka zakat, dhe njëu ka detyrë që në pasurinë të t'i javi zakatin, gjithashtu edhe tek dija. Njëri u ka të tyrë Tja për zekatën e dijes Edhe zekatë i dijes kush është? Zekatë i dijes është përndarje saj Sikur se pjesë zekatë i dijes është zbatim i saj Një person që nuk e zbaton dijen A i nuk e ka dhen hakun dijes Një person i që nuk kam song të dijen njerëzve Por e mbanën të përvetin e ti e është kopratës Dhe është kopratës me dishka që nuk paksoat Në kjo është në kopratësit më të më dhaja Kopraci në shkaj që nuk pakësohet. Nuk është se për shumë po edhe diën do të pakësoj dija edhe. Përkundërzi, në nëse ti i jep më shumë do të shtohet dija. Me dhon dija ka një lloj vetie që nuk është sikur pasuris. në pasurisë, pasojin po edhe po edhe, pa merë nga as nuk duket se pakësohet. Kurse dija po edhe ajo shtohet më shumë. Shinë të vërtetë, dhënia, zakati dijes nuk është, nuk i bën gjë tjetër vetëm se shton dijen. Prandaj kopraci i vërtetë ai i cili tregon kopracin me dijen Sigurisht tregonin al-Qaim që disa njerëz kur jepnin fatva, edhe përgjigjet protonit përgjigjesh në një pun shumë të shkurtë. Po jo. Po jo. Me domoshem po dhe jo, kaq. Kurse Sheikh Ul-Zaim në minutën e 10 e thot, kur jep të përgjigje, jep të përgjigje për çështjen, tregonte të mendimet e dietarëve, tregonte të argumentet fetare, tregonte të lidhjet që kishin të çështjet, ki tregonte të shkaqet pse pse ka të një gjykimi tregon edhe çështën e ngjashme të, ai sadomos njeriu do të përfiton më, më shumë të të të anësh, se sa vetë prej gjithë tyre gjë që tregosh në anësh sesa vetëm prej asaj çështje që i intereson do ti. Përfiton më shumë prej tyre gjëra. Edhe po ta shikosh të, të, të, të libër etikë për ta parë qartë, do vetëm lëm vajim. Pyet për një çështje, pyetë por më shumë pyetur për çështjen e gjunafe që bën shkak gjunafe domthonjë që njeriu ti paksohet domthonjë besimi me radh ose bën shkak domthonjë që ai të ti vjen dënim prej Allahu subhanahu wa taala, edhe është ku di një libër për këtë gjë. Ose pyet për çështën e namazit dhe shko një libër për të gjë. E pyetë kështu me radhë për për disa gjëra dhe shkon një libër. Doon, kjo është bujari. T'i japësh njerëzve diçka që ti e ke, edhe ata mbase nuk e din se si do se se ta pyesin. Kështu t'u jep vetë ata pa pyetur ata. Dhe kjo është transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, që disa sahabë pyesin për ujin e detit, a lejohet marrja për abdest me të? Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem u përgjigjë vetëm duke treguar që lejohet marrja për abdest, por u tha hu at-tahuru ma'hu al-hillu maitatu. Thotë Uh, Uji ti është i pastër edhe ngordhësia e dedit janë hello. Do të thënë, u dha përgjigje që ju interesonte dhe u shtoi edhe përgjigje në një dhënë një, një dobi tjetër që ata nuk e pyetën. Pse? Se kur ata pyetën për ujin, do që ne na nëngjë, ngelin pa ujë. Normalisht normalisht ata mund o kalamaj. Kalamaj m'uzbonin jo kalamaj. Kur e pyetë për ujin e dedit, Do më thonë kjo tregon që ata ngelishin pa ujë. Dhe përdesë ngelishin pa ujë. Do më thonë kjo tregon që ata mund të gjë një moment ngelishën edhe pa ushqim. Por në edhe profeti sallallahu alajhi wasallam u dha një përgjigje shtesë dhe u tha, edhe nëse ngeni pa ushqim mund të hani prej ngordhrave të detit, sepse ato janë halal në islam. Edhe kështu ka vepruar profeti sallallahu alajhi wasallam në raste të tjera. Edhe tregon Ibn Qayyim thotë Ibn Taymijen e qurtonin armiqt e tij, domethënë që ka pas armiqje me Timjen dhe qurtonin tregonin të metodë ti një prit metodë ti thoshin kur ai pyet për diçka ai për e përgjigjet para dgjë dhe për gjëra të tjera thonë si puni i personit thotë i cili pyetot kush rruga e Egjiptit ai i tregon rrugën e Egjiptit rrugën e Mekës rrugën e Medinës rrugën e Andaluzis thotë po thonë është nevojë ka njëherë për këto gjëra kështu thoshin ata thotë min al kain be pasha allah u thotë që nuk është që nuk është e metodë përkundër zë e meta është injorancë dhe mendim madhësia kjo është e meta kur se tu japish ti njerëzve Ato që kanë nevoja, ato janë ato që tsin ata e kanë nevojë, por nuk e dinë që kanë nevojë. Kjo është kjo është në të vërtetë bujëri. Kjo është bujëri me dijen. E pesë ta thotëm ul qaimësh bujëria me e, me pozitën ose me autoritetin. Domethënë një person ka autoritet te njerëz, dhe njeh njerëz dhe ja dëgjojnë fjalën e tij. Atëherë nëse ky është i tillë, dikush kërkon ndihmë, ta ndihmoi me atë që ka mundësi. Duke thënë një fjalë të mirë, duke bërë një ndërmjetësim. Kjo është një bujari dhe kush ruhet për kësaj normalisht është korrac. Është korrac me diçka që nuk i pakson gjë nga autoriteti i ti. tij. Dhe kjo është nga nga korracit më ulta të ulta tek njeriu. Lojë jashtë është bujari me trup. Lojë jashtë është bujari, bujari me trup. Dhe bujari me trup qëllimi është i njeriu, përpijë të ndihmoj me trupin e tij, vëllëza e tij. Porse nëse një person ka nevojë për, për të porta ndihmuar, për ta mbajtur një peshë, i e mban. Nëse ka nevojë për po tregoi rrugun ja tregon e më radh. Kto të gjitha janë lloje të bujarisë me tru. Lloji thật as bujaria me nder. Edhe kjo është një nga llojet më të mëdha të bujarisë, nga llojet më të çuditshme. Tregohesh bujar me nderin ton. Dikush të ka ofenduar, të ka sharë, të ka bëjtur gojë, të ngënë mishin, ka, ka shpivu kundretej. Edi tregoj bujar dhe i thua, o oh, Allahun e kam bërë halladhi. Edhe këtu tregohet hadithi i i ebi dhamdham ishim për sahabë radhilanhu që i tha o Allah, unë nuk kam pasurit që të japë sadaka për hirtantë si që abin njerëzit, por unë dhëtë kam për japë sadaka në derin tim përndaj dhëtë, kush kënë kërshar kush më ka ofenduar, kush ka shpiv këndet me dhe ka thonë fjallë të rënda, unë në kam bërë ati halal edhe tha profetis sellem, kush për jush ka mundësi që tjetë si ebi dhamdham Kështë ka mundësit si e budom dhe vëndë? Shë sadaka e përnuar të kallahu s.a. Ta Një tasë më tin tjithë të të të që Kërë ishe sadaka e përnuar të kallahu s.a. Sadakaja me nderin Lojtet Shë er sadakaja me durim Më falëni, bujaria me durim Bujaria Të regosh bujarë me durim i tatë Dhe bujaria me durim është Kërë t'ikush më në padresi Edhe ti ke mundësit të marë shhak Të bësh durim dhe të regosh bujarë ndajti Atë fallesh hakun tat. Siç ka treguar Allahu më dhuron Kur'an thot ul juru ha qisas, thot dhe plagët janë qisas. Dhe që sa do të thonë që nëse dikush të plagos, kë drejta plagossh, ai së plagosi. Kjo është drejta e Islamit që ka vendosur Kur'ani. Pemant saddaq bihi fa huwa kaffaratullah. Që Allah më urdhëroi dhe kush i jep sadaka këtë hakun e tij, kjo fali, është falje gjuna vesh për ta. Dhe kjo është një lloj bujarije, domodin duke bërë durim, bujari me durimin tat. Treqosh bujar në durimin tënd. Gjithashtu ka thënë Allah i Madhuruar, o gjeza u sejietin sejietu mithluha, edhe shpëblimit keqes, është një keqes si a johët. Fëmëna afa wa asla hafa e gjuru ala Allah, dhe kush fal edhe rëgullon shpëblimit i është të kallahu. Innehu le vihibbu të dhalimin. Ka të rëgurim në nënkajim që Allah i Madhuru ka të rëgurim në këta jetë tre, tre grada. Grada e parë është grada drecisë, edhe ka lejuat. Drecisja është kush të bë Grada e dytë është e i cili falë edhe rëgullon Dhe ka të reguar që kjo është gradë mirësie dhe është e përqyshme Dhe grada e trejtë është gradë e padrejtsis Edhe këte ka ndëllur Allah sërënë tajnë pra në thot Inë në ulevi hibu dhalimin Allah i më dërruki do mizorat Bujaria nët është bujaria me moralin dhe me, me sielin Dhe kjo lëgjë në manisht ka disa formës e formët shumëta Sështë dhe morali e shumë i g me me di gjithë feja është moral. Dhe këtu ka treguar domethënë ka im hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë mosën mbloj sot mirë sado e vogël qoftë ajo, qoftë edhe duke qoftë edhe i bujshësh u vllajtën kur e takon atë. Do të thotë që kjo është një bujëri e thjesht, por ajo ka shpërbim tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk humbet tek Allahu më dhuro qoftë edhe pse duke të vogël. Nëse mundet që një shpërblyem i vogël bëhet shkak që peshori iotë jo të, të rëndohet e kalllojë më dhëruar në gjykimit dhe të arrish kanësinë e shpërblyemit ti, të tij. Çka premtuallahu për bujarat. Dhe e dhjeta është bujëria, do të thonë këtu i kemi të, të, të, të dhjetën nuk ka përmendur fare bujarin në pasuri, se kjo është shumë e ënjër, bujëria pasuri që ti japish, pasuri kjo është e ënjër. Folën fillim fare për të, por ka treguar bujaritë të tjera. Po të dhjeta është që të regosh bujarë duke len atë që e kanë njërëzën duar dhe të tjurë dhe më dhe që mos të të shkojnë në mëndë për atë që kanë njërëzën duar dhe të tjurë as të ashtë prejsh me gojë që mjepni dhe as të ashtë anë shanës që unë kam nevoj që atë kuptoj që ti që të tjapin dhe thotim, e, për këtë ka thënë fëdejlëm në e jaldi që një nga lojë më të mirë atë bujaris ësht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 dhe ti esh ortak me ta në këtove bujarie edhe ti esh më lartë sa ta me rehatin sepse ata që kanë pasurin nuk i leje pasurin ty që jenë të rehat kurse ti dhe ske, kërë që e rehat je më lartë sa ta në të në dhe spekti dhe je barazë me ta më bujari sepse ti u tërgo bujar me zuhdin ta që nuk u përzive me ta si kurse ata u tërgo bujar me pasurin e tyre dhe ti u bërë më lartë sa ta sepse kishe dhe me thënë atë rehatin në duko mos u marë me, me dhe thënë, me, me, me Pastaj ka treguim më tejim që ti japësh popërsi krijesave, kjo është tre lloje. Ose ti japësh popërsin burgjësi është tre lloj thot. Lloji i parë është ti japësh popërsi krijesave përpara vetes tënde, thot por kjo është me tre kushte. Domethën ti japësh popërsi krijesave. Kjo është të dhe vlerësuar tek Allahu Subhanuhu Taala. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë hadith që la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besuar askush për yush desa do për vllajin e tij, atë që do për veten e tij. Këtë ka qyt për një dosën detyr, përdesot nuk ka besuar, domon që është detyr, ta duhesh për vllajin dënë atë që do për vete. Ndërsa kush do për vllajin e vet më shumë se kush do për vete, ky ka arritur gradën e në mund të jepësh për parësi vllajt më shumë. Edhe kush poshtë kësaj, që ai do për veten e tij, atë që nuk e do për vllajin e tij, ai është gjunafçar, ai është mënkatar, sepse ai Nuk e do vllai neve si si çdo bëratën e ti, po çështat në çështat e çështet e mira, në çështet e mira. Edhe Ibnul Qayyim ka treguar këtu që kjo ka tre kushte. Kushti i parë është që të duash për tjerë të do të thonë më shumë se si çdo për vetë është, kur kjo nuk cënon të fen tënde. Kur kjo nuk cënon të fen tënde, ka për qëllim domthonë që nëse nëse ti je për para si të tjerëve në diçka që cënohet fej jote, besimi jote atë kjo s'te johat. Kjo nuk është nuk është përparësi vërtet. Kjo është mashtrim për shejtanit. Nëse përparësi vërtet është kur ti jep atyre dhe uritesh vet. Ose u jep aty për të veshur dhe ri veti, veti për veshur. rri vetë i vetë i pa veshur. Mund të rish domethënë më mrdhifësh u jep aty për të veshur. Edhe kjo normalisht bujeri e madhe. Por me kusht që mos mos bëhet një ur për atyre që u jep ti atyre dhe pastaj shkojnë u strin dorë njerëzve dhe lyp për veten e tij, se kjo normalisht kjo nuk lejohet dhe kjo quhet mendlehtsi. Edhe kushti dy zotim Kaim që kjo lloj përparësie të sakt thotë është që mos bëhet çka kjo lloj përparësie që do të ndërpresi nga rruga e vërtet. Kjo lloj përparësie bëhet kur ti tash po i ke përpara teje udhëtimin, po udhon për tek Allahu. Edhe ti kushta pret. Tashin nëse ti përparësi kthyin ose halli ti dhe le rrugën tatë për të udhëzuar tek Allahu subhanuhu teala, le detyrat që ka dhënë Allahu më dhurë, normalisht kjo lloj përparësish gëbim. Kjo është gëbim, kësas është sakt. Domthon shemulli portend të shumë. Dikush dëshon të bëj diçka, të shkon në dy buk, në kocë fostyre të Kamedit, do të ikën namazi, do jo të thëjë unë ndu bukën tash i thot. Ma do të them të ikën namazi, jam unë gele hatë pas më dhet tani. Ne një ratri. Unë në këto raste i jem për parësi, i jem për parësi të vërtet os hakut për para ti. Shemu i për njëriju, rast, je, a dhe shemë ka sa duhet në yatilla. Për ndonjë njeriu në këto raste kur je ai je për parësi dikujt. Në më dhe njebë njerëzë dhe për parësi për para Hakut Allah s'ha në t'ala A ishë më të vërdet i, i humbur I dhevjuar Shemë u dhe ti e se shemë u dhe Dhe dhe më në kejmë një personit cilës duku u dhe thuar me karvanin Duk u dhe thuar me karvanin, karvanin shkëtirë Dhe e ndalon një person rrugët Dhe e një person e ndalon rrugët E fillon për mua mbë me personit Dresa i kën karvanin Dhe kërë për parësi këti se ka dhe musë një çfo është njeriu zot i cili e epërparsi krijesave dhe derisa ato bëhen shkak që këty të ndërpritet në rrugë e vërtet. Dhe kjo lloj gje ndodh te njerzit kur ata, domethënë, ia vënë përparësi krijesave në gjëra të cila domethënë i bëjnë që të ndërpresin të ndërpriten në rrugë e vërtet. Gjithashtu, thot e treta është duke kur kur domethënë kjo lloj përparësi është sakt kur nuk i pret njeriu të kohën, domethënë kur nuk e harxhon kohën kot. Domethënë ti lejohet që ti domethënë Ti e hap për prosperitetun në disa gjëra kur kjo nuk çon harxhimin e kohës kot në vrasjen e kohës. Nëse nëse çon vrasjen e kohës normalisht është dëmtshme. Në dikush ka dëshirë domosdoshmë për të profituar prej teje ose domoshtu ti hap për për ti hap për prosperi, përdesët dëshon të profitoj. Momentin kur ai nuk dëshon të profitojë më, atëherë nuk jep më prosperi ose në një gjendje ngjashme të don ka, çdo kush mund të shejmëi për yush, shemu të till. Ideja është i njeriu duhet ta shfrytëzojë kohën se koha është Se si punë shpatas nuk e, nëse ti nuk e nuk e përdor atë për të prerë me të, ajo do të presë ty. Është sik timë dy presa. Kohë. Nëse nuk e përdor për mi, do të përdori për keq. Ai do të dëmtoj. Gjithashtu dhe dietaret kanë folur këtu në këtë lloj çështje, kanë folur për për ata personat të cilët i japin përparësi të tjerëve në çështje dhurime. Për shembull Dikush, në në par, dhe kujtoju, do të fashim safën e parë. Në vjeni person që është pak më mbarse pak më i ditur se ai ose shoku i tij dhe ky e lësavën par, e parë që thyqi këti përpara. Kjo nënmani kësë është sakt. Kën kjo është për parsi, në çështë të heredit e të vallë madhëruar. Në çështë të heredit nuk na ka thënë jemi për parsi të tjerëve, por ka thënë shpejtoni ose bëni gara kush e kush do të an shpejtojmë për para në çështë të heredit. Bëni gara do të an kush kush dalë përpara që në qështë të ahireti nuk ka dhe një përparësi në qështë të ahireti përparësi e për vetës tate kurse në qështë njës, të dynjas një përparësi vlezëve të tu dhe kjo të rëgonë të vërtet dhe qëtë bujaria e vërtet dhe në këllë e gradë ka, ka të rëgurë në këllë e gradë a rrijet me tre gjera e pare gjë është duke njohur hakun duke njohur vlerë në madhe që ka në to dëtyrat që ka një riu, krijesave dhe kundë të krijusit. Duke njëoën në mallë dhe peshën e rënë që kanë detyrat, këto lloj gjë e bën që ai të japi hakun njerëzve duke u dhënë pronësi atyre për të ruetur që mos u bjerë atyre hak. Mos u bjerë atyre do në në në mos u marr atyre hakun e tyre. E dyta është duke u rrëyer lakmin. Duke u rrëyer njeriu lakmin, kjo gjë e bën atë që ai të jepë pronësi të tjerëve, sepse lakmia lakmi çon në në, në kopërcie dhe kopërcia është në nivelet më të ulta tek njeriu. Edhe e treta është shkaku i tretë që ndihmon njeriu që t'i japë përparësi të tjerëve është është nxitja që duhet i fus diet jap një vetes ti, nxitja për të arritur moralin e lartë. H? Nxitja për të arritur moralin e lartë. Nxitja për të arritur moralin e lartë e ndihmon njeriu që ai t'i japë përparësi të tjerëve përpara vetes tij. Bëhet fjalë me ato kurse që treguam. Loj i dytë, loj i dytë i përparsis është që besimtarit tjabe përparsi i kanejësisë Allahut, në kjo shgatë me lartë, përpare e kanejësisë kryesave. Thot tjabe përparsi i kanejësisë Allahut, përpare e kanejësisë kryesave, thot edhe pse mund të shtohen shumë sprovat, të kjetë në to shumë peshtë të rënd, edhe të dopësohet mund trupin në mbajtje në tyre, thotë thotë min qaim ti apo për parësi kënësi se Allahut mbi mbi krij mbi kënësin krijesave edhe të bësh atë që kënaqje të edhe pse janë krijesat kjo është grada e profetëve po kjo është grada e profetëve edhe grada më e lartë ndër kishe profeti jon sallallahu alaihi dhe selam sepse ai doli përballë gjithë njerëzimit i vetëm Vëtëm për hirtë Allah subhanu të ala Duro e ermisin e të afrme dhe të largme dhe Idha për parësikën e nësisë Allah Për parë kërë kërjesave Në shdo aspekt Dhe nuk e u shqetsu nga e qërtimi atyre që e qërtonin Për kundazje e kreu dëtyrë në ti Dhe luftoj për Allah subhanu të ala Dhe se i erdi vdekja Pasaj thot Edhe si kur të shtohen sprova dhe të rëndohet pesha e këtyre Pasaj thot i milkaim Sepse sprova në fillim fare të smodohat. Ne kjo është ligji i Allahut Subhanetoeale që ka vendosur Allahu në tokë, që Allahu ma dhuroi besimtarët të usprovonë. Në fillim fare ku vinë, s'u vin shumë më pavë, shumë e rëndë, ajse besimtarët nuk e nuk e ndonë domosdheni duket se si Zoti po provon dot. Pastaj thotë, kë ndot ndot diçka e tjera që të largohen ata që nuk e meritojnë gradën e lartë. Dhe ku vin gjithë gos provë, të rriqin njerëzit. Dikush të rriqet që në fillim të rrugës, siç ka treguar Allahu në historinë e taludit me me ushtarët. Dikush të rriqë fillim në rrugës dikush të rriqet në një të tretën e parë të rukës, dikush të rriqet mes të rukës, dikush të rriqet në dytë tretën e fundit të rukës, edhe kush ngele, ngele vetëm njërzit sinqertë dhe ata cilët duan kënejsinë Allah, më shdo dhe kënejsinë e. Ngele vetëm sinqertët. Dhe, atëherë, thët, nga spruve madhe, lërgojnë ata që nuk, nuk e meritojnë, edhe durojn ata tatët tatët që janë domethën janë të sinqertë edhe atë kjo spor por ta, ta kthehet në mirësi. Edhe kjo spor por ta u kthen Allah mëdhaur spor mirësi. Edhe këto lloj peshë të rëndu a kthen Allah mëdhaur në ndihmës. Thot ibn Qaymu hadha ma'rufun bit tajrubatin khassati wal 'amma. Thot ibn Qaym the kyll gjë është e njohur me provojën e veçantë edhe përgjithshme. Domethën me provojën e veçantë që kanë provu vetë thot. Ne provojën e përgjithshme për që kanë provu të tjerët e thot sepse robini se i jep përpara sikënaicis Allahut mbi përpara mbi kënaisin e krijesave dhe mbar të peshën e rënë të kësaj dhe duron në provën e saj Allahu i madhëruar atëherë ka për të nxjerë për kësaj sprovë për këtë njeri një mirësi dhe për kësaj vëshirsie një gzim dhe ndihmës në balancë të peshës që ka mbajtur ky person për ta për të, të kuqë Allahu subhanuhu te ala dhe frika e tij ka përdukthyer në siguri Dhe më me ato të më thënë frika ati dhe që mund të vdesi edhe E këthenë Allah atë lojgjejë në shpëtim E dhe lodhin e ti në rehati E dhe sprovën e ti në mirësi E dhe zemrimin e kryesave në, në, në knajsi Pra në dhe thotë ja mirë, mirë për atat të cilë e largohën Dhe qërë për shtrim për është për atat që friksohën Për i dikujtite përveç Allah o sënë ta'ala Dhe pasë e thotë Lihi Allahu subhanahu wa taala i cili nuk në ndryshon është që kush i jep përparësi kënajsisë krijesave, mbi kënajsinë e Allahu subhanahu wa taala, kam për të kam burdorë zemruar për i ti. Kam për të zemruar për i ti krijesat dhe kam për ta kam për ta lënë në baltë në atë aspekt që ky priste për tyre ndihmë dhe kënajsinë e të tyre dhe ka por ta vendosur Allahu majdhur sprovën. Ka por ta vendosur Allahu majdhur sprovën këtij njeriu në atë vend ku ai mendonte se prej tij mund të vinë shpëtimi. Sepse e lindi zemrën e diçka te prej Allahu subhanahu teala. Nuk e lindi zemrën me Allahu, nuk u penduar te Allahu, nuk e nuk e mbështet Allahu majdhur, por më mbështet krijesave. U përpoqti të kënaqë krijesa dhe të zemroi krijuesin, dhe Allahu majdhur ja hodhi sprovën atë nga se priti mendja. Sepse siç ka thënë Kur'ani në, në vend tjetër, Kush e lid zemrën me diçka tjetër përveç Allahut, kjo gjë tjetër ka përta lënë në balt vetëm në momentin kur ai të ketë më shumë nevojë për të sakur. Kjo është e vërtetë. Kush i epërparësi krijesave dhe kënaq krijesat dhe zemra e Allahu subhanahu wa taala ka për të zemruar për ti Allahu dhe ze dhe krijesa kanë për të zemruar për ti. Dhe kjo është siç ka thënë Al-Qayyim e provuar dhe ka treguar shumë njerëz ata që kanë provuar këtë gjëje në raste të shumta. Ndërsa kush i epërparësi kënaqësisë Allahut Kush je për parasimë kënësi sa Allahu subhanahu wa taala dhe pse ze mohë krijesat ka për të kërkuar ju krijesat një ditë prej tij. Sepse kënësi e krijesave nuk është as e mundshme dhe as nuk është urdhëruar njeriu që tani kënësin e tyre. Siç ka thënë Imam Shafiu, kënësi e krijesave është një synim i paarritshëm. Kënësi e krijesave thotë është një synim i paarritshëm. Do të thotë po mundot të kënash krijesat. A e keni vëre? Sikur ti përpiqesh Ta kënaqesh një person, ai më shumë i kënaqesh ai i pak kënaqish pa pastej. Ndërsa ka raste kur ti nuk nuk sënon fat ta kënaqishi person. Ase ke një dënjë di do të bësh jevin aty. Ai aty bëhet se i kënaqem me ty. Pse? Sepse në të vërtetë krijesat këtu i ka krijuar Allahu Subhanetuela. Nuk kënaqen kur ti i shkon nga mbrapa. Prandaj kënaqej Allahu Subhanetuela, sepse po Allah, nuk kënaqej Allahu në kënaqjen krijesat, nëse përndryshe do të poshtrojë Allahu edhe do të ishte poshtruar edhe të krijesat. Këshu që kërësorëja është të kënaqët Allah s.q. që si ka thënë një poet në një, një vjërështë të cina e këja ka drejtuar një një riu Edhe mirë për atë që ka thënë, sëpse këllë i vjërështë të akumë vëtëm Allah s.q. që kërëjësave Ka kë thënë, Thë lejtë këtë hënu alë hajatë u mërira, O lejtë këtë ardha walë anamu ghe dhabu, O leta i cili bën ndërmjet teje dhe im, dhe ndërmjet të dy botëve është shkatërrimi, nëse vjen dashuria nga ti, atëherë gjithçka është e lehtë dhe gjithçka që është mbi kërkesat e kërkesave. Ah, sikur të kënaqesh dhe të lësh jetën e hidhur. Ah, sikur të kënaqesh dhe të lësh krijesat e zemëruara. Ah, sikur lidhja ime me ty të jetë e fortë dhe lidhja ime me të gjitha krijesat e tjera të shkatërruara. Nëse më të vërtetë ti, ti më do mua ose dashuria jote për mua është është saktë, atë çdo gjë është e thjesht, sepse çdo gjë që është mbi dhë është vetëm dhë. Muzijesh më që është mbi dhë vetëm dhë, kjo lë kjo i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kënaisi ti në dvërtet, të vërtetë është lumturia e kësaj jete, kësaj edhe jetës tjetër. Në zemrimin e ti është shkatërimi i kësaj jete dhe jetës tjetër. Kënaisi i krijesave është si puna e asaj quhet e sarab. Psalamb Junarabe, thua të sekeni vëre kur jeni në shkëtitër, sikosh nga larg, duket sikur shikon ujë. Kur afrohesh, ai largohet. Ti afrohesh e largohet. Do ja më, nuk ka ujë fare, po vetëm ndezsi e madhe. Duket larg dhe në shkëtitër që do llohet më qartë. Ktu vën ton pak. Në asfalt, në asfalt shumë pak do llohet, po vallai po ta shikosh në shkëtitër, e kam pa vetë, ta shikosh duket sikur liçen. Te ka nevojë më shumë grupi. Duket sikur është liçen. Dë du shumë shikur shikur shikur në liqen nga largë, subhanë Allah. Këshur është dhe qështë e kënejsis kërejësa, të i, të i, mraba, kej, i, mraba, i për për për të i kënajqësh, ti shkën në mëraba, ata më kejqë, ti shkën në mëraba, ata më kejqë, e pa mundër është. Pra nda i largohë për tyre, sa në njështë ka njësi në Allahu sërën e ta'ala. Pasaj, thot të Ibn Khaym, ka të reguar, thot që, këllë i grade, E para është thot bi tibil aud, e dyta është husnul islam, të të është kuhët e treta është kuvat es-sabr. Dot e para është bi tibil aud që njeriu ta ndiej, domethënë atëa mirësinë e kthimit tek Allahu mëdhëror. Dhe mirësia e kthimit tek Allahu, domthonë që ai tas tokë trurin. Edhe thotun do të kthejmë tek Allahu subhanet, si sot nesër, pas nesër, mas 20 vjet, mas 30 vjet jam i kyty tek Allahu mëdhëror. Prandaj, përgatitet për kthimin tek Allahu mëdhëror dhe tas tokë trurin për çdo gjë tjetër. Duke bërë të gjë gjë njeriu atërë nuk i hynë mënsu, asë në dojë kërjesë e farë, nuk dojë të di farë, përse sa i e di që kërjesë e gjithë e në dhejtë dhe jike në mëra, dhe i shkëthimi tishëm të këllohë së këllohën të ala. Dhe, thotë, u uh, ahus uh, një islam, dhe kur dë mundon në kjo barit, kër një u ka islamin e mirë, kër islamin tishë i fuqishëm, është një islam të si nuk e tundin burrat, dhe nuk e lëvizën e të malet, Edhe ka një vendosmëri dhe durim të fuqishëm, të cilin nuk e zgjidhen në sprovat. Atëh ky është ai person i cili arrin të lë grade, gradën që i e përparësi kënësisë së Allahut mbi kënësinë e krijesave. Ky normalisht me këto lë grade të ka arritur gradën e kujt? Gradën e profetëve. Gradën e profetëve. Pastaj thotë min kayim. Edhe gjithë kjo arrin me dy gjëra. Subhanallah, po ti meditosh këto gjëra mund janë shumë gjëra të bukura. Po arrin me dy gjëra un kulti sprov, që insprov, çdo lloj provoj gjithkeshti. Po të dygjera, ke për ushtut dy gjëra, ke për ta kaluar testin. E, e para zuthi i dyndja, edhe zuthi për lavdërimin e njerëzve. Zoti i dyndja, domthonë që ti mund sish lagmitar për dyndjan. Edhe e dy dyte mund sish lagmitar për lavdërun e njerëzve. Domthonë, kush qësose po e shajn njerëzit, ai normalisht ai nuk ka se si, i duan të tiftojnë njerëz dhe ke vërteta, pse? Sepse ai ka frikë se po ta zvërteton do të talën të të shënë njerëzët përnda i qipgojnë, hesht kurse dikur shtjetër nuk e thotë për tjetër jo se përse treve për njerëzë për ka frisën ose fuzi më burk edhe më burk përse atje nuk ka përta shirur dhujan atje nuk ka internet, atje nuk ka kompjuter, atje nuk ka dhe mundu në Facebook në pëtën, ka paska dhe të tjetër në pëtën atje nuk ka dhe mundu në qefet e dhujasë në Domthon një person i cili është zahit ndëjëa, e larguar e ka vonë vizën ndëjëas. Ai nuk kupton pasaj për për zonë të gjë. Domthon gjithë shprovat e tij shumë zonë me zero. Kjo është kuptimi i fjales së im të këimit. Prandaj thotë pse se në kohën e Ture, kma Sotomburg njerëzit. Në një personi dashur pos ndëjëas, pas pasurisë, pas familjes më radh, futën në burg për të rëshprovë bavë. Kurse një person i cili ai ndëjëa ka shumë zonë me zero, si brenda për jashtë për të njësojës. Ç'do i bëj? Si thoshim me te imia? Ibn Tejmija, kër e futun burg në kala të damaskut Këndoj e jeti që thotë Allah i madhuruar feduri me bejnë unë bisunin lehu bab Batinu unë fi rrahme o dhahiru min kibel i lë adhab Thotë, ndëmjë të ty u vendos një murë, thotë I cili ka një port Thotë, anë tje brendshme është mëshirë, thotë Kursa anë tje jashme, thotë, duke si dënim, thotë, është dënim Edhe këta, thotë, e futun burg për të dënuarë Por nuk e kuptuan që ata me antiburgë mëshiruan. Kupton? Është mëshirë e madhe për të. Që të bëjnë, ta. Çfarë ti bën ata? Çfarë ti bën? Çfarë ti bën? Pse? Ai, saktësisht ambientet e dhunjaja, do të dhe më dhe një personi tillë si punëvetëmijës, ai ka zhnuzu diametër zero. Dhunja për të vlen herë zero. Gjithashtu dhe lavdërimi i njerëzve për të shumë zot me zero, atë ktojn dy gjë që, që promovojnë kaju. Një person i cili ka këto dyja, nuk është thot më pasaj A qëndroi për jashta, a qëndroi në burg, ai jetoi avdij, ai shanjëz e lavdëron njerëz të për ta është njësoj. Dhe ky është njeriu i sinqert. Një i sinqert kush është? Me thotë dietar njeriu i sinqert te Allahu nav për tyre, të është një person i cili nuk shqetësohet kur shan njerëz, nuk zon kur e lavdrojn ata. Nuk shqetësohet kur shajnë dhe nuk zon kur e lavdrojn. Pse? Sepse s'ka lidhë me njerëzit, ai s'ka punë me njerëzit. Ai çelë tikë me Allahu subhanahu wa taala. S'ka me njerëzit çështje. Pastaj thotim nuk qaim Edhe këto të dyja thotë, këto dy janë zuhdi i ndenja edhe domethënë zuhdi prej lavdërimit njerëzve, arrijmë dy gjëra. Thot gjëja e parë është ë siguria e vërtet në Allahun e Madhëruar dhe gjëja e dytësh fuqia e dashurisë ndaj Allahut. Një person që ka dashurinë e madhe për Allahun e Madhëruar dhe ka sigurinë Allahun Subhanet Tala, ky është zahit i ndenja edhe zahit prej prej dashurisë njerëzve. Edhe këto të dyja thot arrihen duke u treguar sinqert me Allahu subhanahu wa taala dhe duke u dalur para shkaqeve te c't'ojn atje, por ta rite dashurin e Allahut dhe per ta rite siguriam. E pastaj thun Kayim qtu thot mbaron dia e krijesave dhe fuqia e tyre mbasaj es vetem suksesi i Allahut subhanahu wa taala qi i adhuron kujt doj Allahu subhanahu wa taala. Me thon bezimtar i e shkaqe, shkaqit jane qi te ket dashurin madhe per Allahun, mosun c'zdo gji tjetër. A ndër gazetë që ka për Allahun i shumë zonë me zero frik, të gjitha. Çdo lloj gjë, çdo lloj dhënia, çdo që njerëzit kanë frikë tremen prej tyre emerald, dhe më radhë, thonë ai është në zonë të zero. Më sipër, sepse i jep përpara sikon i Zot Allah para krijesave. Atëherë domethënë këto lloje forme jeta ti kthej në një lloj lumturie që nuk ka pasë lumturie, pse? Njerëzit domethënë janë lumtur por desha nuk kanë halle. Dakor? Por kur fillon njeriu mendon që mund kët halle, fillon mrzitët. Kur i vin hallë, mërzit më shumë. Po një personin si nuk shqetësohet për hallën e fara, ç'e ç'u mund të bëj hallën atëti? Ai nuk shqetësohet për hallën. Ai nuk ka problem, sikur po di, allo, po di s'oj. Domethënë ai për të, domethënë të gjithë hallë problemet janë kamëruar, e kupton? Ai jeton në xhenetin e dyll. Kjo është domethënë e përparësia, t'i japë përparësi dashurisë së Allahut para dashurisë së krijesave. Dhe, dhene, dhe, dhe kjo është jo grade e përparësisë të sallallahu madhuruar, na vjen për atyre që japin përparësi kanë sinisë së Allahut, na vjen për për bujarëve të vërtetë të cilët japin për Allahun subhanallahu teala çdo gjë që posëdojnë Allahu as humbled miën gjithë